Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Octavian Vandră, vă mulțumesc că sunteți cu noi la Realitatea Românească. Pentru că toată lumea vorbește despre putere, eu m-am gândit să vorbim și despre opoziție, așa cum este ea. Pentru că, de când activez în domeniul sa jurnalistic, deși nu mă mai consider jurnalist, am înțeles că nu există putere și nu trebuie să există putere fără opoziție. Dar pentru că avem și subiectul acesta al comisiei de anchetă, întâi vă pun materialul ca să știm despre ce vorbim și pe aia vă prezint și invitații. Dacă avem pregătit Sorina, te rog să nu l avem. Dar parcă așa vorbisem la început, dar mă rog. Să vă prezint invitații. Doamna Clotilde Armă, de la USR. Bună seara! Bună seara! Îmi place că sunteți aici. Vă bucur că m-ați invitat. Când, când am să vorbesc despre USR, am să vă invit pe dumneavoastră. Și că eu cred că spiritul acestui grup, cât el este fracționat, este totuși al dumneavoastră și din respect pentru ce ați făcut. Suntem o echipă. Eu cred că sunteți dumneavoastră și o echipă care vrea să vă îndepărteze ușor, ușor. E, dar asta nu-i nu? treaba mea. Vă veți descurca uh, singuri. Domn Ion Meioniță, director, șef istoria, colegul și prietenul meu. Bună seara, Bună Ion. Seara, mulțumesc David. că ați venit. Domnul Florin Cățu, analist economic de la opoziție Și senator Și senator, da Încep să nu, adică mă obișnuiesc greu cu voi, așa E greu să asociezi senator da, cu da, analist <laughs> da, Era nevoie de și de da, unul la PNR, de analist da, da, economic Am aceeași problemă și cu Florin Roman <laughs> da, da, da. Pe care îl știu din viața civilă, ca să zic așa Florin Roman, bună seara Bună seara un transilvanian din Alba Iulia și nu în ultimul rând, aici pentru sprijin și pentru imparțialitate, domnul Nicola Don de seara. Radio France internațională. Vă sugerezi acum că noi nu suntem imparție Păi nu, dar domnule, noi totdeauna am avut un cult pentru străini, am ascultat străinii <laughs> cu mare atenție și mare încredere nu mă să o spui, exact. Sufletul meu românesc că va vorbi și el. Nu, Nu, nu, Eu mă bucur. La, e, e la fel de franțuzoică, dar te dor. Nu, no, no, Nicola, mă bucur că astăzi nu-l ești tu. Eu sunt româncă, jet beget, și bine. așa este. Păi e bine să ne bucurăm că avem și un francez. Nu? Vedeți? Eu să și, și. eu să jet, -jet nu-mi drăznesc. Da? <laughs> mai jet. jet. jet. Virtutea, virtutea e pe undeva la mijloc, zic la tine. Ziceau cel puțin. Atunci avem totuși materialul ăla. Invertul, da? Știi cum e? Nu, sta... nu, nu, nu. Uh, ta... Da, haideți să-l mai vedem o dată ca să ne concentrăm. <laughs> Avem azi? și cu doamna Ministrul Dragu, alea, așteptam eu și când o să-l avem gata, o să... a fost invitată la păi da, am uh, vorbit aici La Denis. Da, dar telespectatorii n-au fost pe fază -au când au am fost, vorbit dar noi la machiaj. Să noi. Poate, <laughs> că, poate că ar trebui să vadă și domnilor. <laughs> la machiaj mai interesantă a registrarea decât... Da, că... e mult mai interesant. De studeauna, da. sau pauza publicitară. Exact, da. dar că ne liniștit, că nu joacă echipa Franței contra echipa României. Asta trebuia spus. <laughs> Comisiile de buget demarează o anchetă pentru a vedea cum a gândit guvernul condus de Dacian Cioloș ultima rectificare bugetară din 2016. celor două camere ale Parlamentului au și o listă cu 17 întrebări pentru fostul premier și fostul ministru al finanțelor. Scopul anchetei este verificarea condițiilor în care s-au realizat rectificările bugetelor de stat, mijloacele anchetei, audierea tuturor persoanelor implicate care pot Furniza informații și clarificări pe această temă. Cel mai probabil, ancheta va fi demarată săptămâna viitoare, iar Dacian Cioloș, împreună cu Anca Dragu, au fost chemați să dea explicații în fața comisiilor reunite. Demersul social-democrațiilor este însă criticat de opoziție. Să cer date și informații care sunt publice. Nu este vorba decât de un exercițiu de imagine, este un exercițiu care... În final va decredibiliza instituția Parlamentului, se confundă Parlamentul României cu o feudă politică personală a domnului Dragnea. PSD-ul se ocupă de probleme imaginare. Ancheta a fost anunțată chiar de președintele PSD Liviu Dragnea. Acesta a invocat o presupusă gaură bugetară de peste 10 miliarde de lei în bugetul din 2016, informație dezmințită de Dacian Cioloș. Inclusiv actualul ministru al Finanțelor Viorel Ștefan susține că în realitate problema a fost alta. Nu v-am pronunțat cuvântul gaură, am spus că a fost o proiecție nerealistă a veniturilor bugetare, o, o supraestimare a veniturilor bugetare din rațiuni politice. E prima dată când se întâmplă ca veniturile bugetare să cadă atât de mult. Așa cum e frumos, o să o invităm pe doamna Armand să comenteze, pentru că se pricepe cel puțin mai bine decât mine. Avem aici și rămas din emisiunea trecută cu doamna Drago acest panou, și sunt două, două flip uri care o, o să vi le mai arăt. Să, să întrebăm și pe cei de la putere dacă e așa sau nu. Dar deocamdată, fiind opoziție, aici dau cuvântul domnului. Closu. Da, această gaură între ghilimele, asta, acest cuvânt e folosit uh, pentru comunicare, pentru evocă ceva care nu, este, nu ar fi etic. Despre ce este vorba de fapt? Uh, este <coughs> grau moștenirea lui punta uh, Fondurile europene nu au putut fi absorbite cât trebuia, nu au fost nici kiel tujel, nici venitur de 10 miliarde. Pentru a putea eventual se plătește niște proiecte pe fondurile europene trebuie să budgețez un aninte un venit care se va transforma un kiel tujel exact același venit, exact același kiel tujel. Este între ghilimele o gaură de 10 miliarde pe partea de venitur, și si pe partea de cheltuieli. Uh, exact același. Pentru că nu s-au putut absorbi fonduri europene cum am fi dorit, pentru că nu s-au lansat proiectele anul anterior, nu s-au făcut ghidurile și, si, într-adevăr, uh, ar fi fost bine să putem să absorbim banii ăștia, s-ar fi transformat și un 10 miliarde de cheltuieli și un 10 de de uh, venituri. Să okay. înțelege cum am explicat? Sper să înțeleagă uh, cei care ne ascultă, pentru că e o miză mare. Toată lumea e foarte atentă la PSD, pentru că sunt foarte multe promisiuni. Uh, tot unora dintre cei care au votat, le e teamă că asta este adusă în față ca după aia să vi se spună că stați domnule că noi am sus niște, dar uitați ce am găsit cu grea moștenire, Deci e o situație încurcată. Pe de altă parte sunt zvonuri, repet zvonuri că la ANAF s-a dat-o ordin de zi pe unitate ca toți cei, toți cei controlați să nu termine controlele, ci să le facă niște hârtii prin care uh, sunt somați să plătească o sumă ca să se raporteze pe uh, în toată țara și aceste sume să fie ca și cum ar fi fost prinse deja în buget, că trebuie să luate. E un zvon. O nouă gaură în buget? Nu, deci că au fost luate în calcul aceste sume. dar o s-ar putea. Nu, nu, au fost luate în calcul. e un zvon. Nu, nu. Un, un, da. un proiect european este foarte bine definit. sunt aparțin acestui proiect, veniturile aparțin acestui proiect. Dacă nu există proiectul, Madame, nu există nici celtuiel, nici despre... venitul. Ok, dar eu n-aș vorbi despre proiecte europene în colegul dumneavoastră care scrie că despre procurori. Ați văzut ce rezultate, cu tot respectul pentru dumneavoastră, ați văzut ce rezultate notabile a avut. Să vreau să înțeleg, dar Cine domnul Iată, de la fonduri europene. <coughs> Scrie foarte bine despre procurori. Ați văzut? În viața mea n-am văzut așa o carte. Eu păi, văzut de acum, primul dată. Da, am văzut. Da, eu e... premier. Nu comentez, <coughs> eu nu mă pricep la literatură. La literatură. <laughs> um, ok, haideți uh, să. Nu, am pic, dar pot să. arăt cartea. O... Dacă tot vorbim de carte. Dacă dar... tot vorbim, să arătăm uh, cartea doamnei Clotilde Almon. A fost lăsată de ca domnul Gabriel Iceanu, nu? Așa uh, e. Așa e. A, a fost multă lume, da? A fost, a fost o plăcere pentru mine, dar vreau să precizez că nu e vorba de politică, nu e vorba de fonduri europene, nu, nu e vorba de bani, e vorba numai de. Uh, Istoria mea personală și valorile mele și. Ăsta uh, e important. De ce am ajuns eu în România și de ce iubesc România? Și de ce sunt româncă? Și de ce sunt român? GEDBG. Jet jet. Citiți uh, cartea doamnei Aron, cu siguranță va fi uh, fascinantă, pentru că uh, de obicei jurnalele se citesc cu mare. De place. obicei românii pleacă din România și, și francezii vin în viața. România, uitați aici. Eu sunt puțin cam prea în vârstă pentru asta acum. A trecut momentul. sunt și care se întorc în România, m-am întors după 14 ani străinătate, așa că... La fel de puțin. Și obiectivul nostru este chiar să vină înapoi cei care au plecat, dar nu să plece înapoi cei care au venit, cum sunt eu. Să începe cu obiectivea mi să mai plece de aici. Haideți să... În primul rând, eu cred că nu putem să suspectăm pe domnul Dragnea de fapt domnul este un, uh, un om politic foarte bun. Da? Deci declarația domnului de sale nu au nicio legătură cu economicul sau cu bugetul. Deci, Bă, mine nicio legătură. fără din party, dacă Sunt, spui azi, sunt uh, domn, uh, un om politic foarte bun care uh, na, a reușit niște lucruri foarte importante. Ideea este următoarea. Este o declarație politică. Și vreau să atrag atenția și eu mi-am dat un sfat domnului, dar bineînțeles că eu sunt nou în politică, nu mă ascultă. Mi-am dat un sfat uh, că lucrurile nu trebuie uh, analizate la supărare. În primul rând, uh, acești oameni care au fost în guvern de pe care domnia sa a nominalizat sunt astăzi cetățeni privați, pot să vină sau să nu vină la comisie. De cei decid dacă vin sau nu vin la comisie. Asta este primul. Al doilea lucru, la predare, la, atunci când domnul Viorel Ștefan, nou ministru de finanțe, s-a dus să-și preia uh, locul, portofoliul, ministerul, a semnat un protocol de predare primire. Este semnat, uh, a trebuit să-l vedem, dacă venim la comisie, să vedem acest protocol, să vedem dacă acolo există anexe unde s-au au ridicat aceste întrebare. Și al treia lucru, să nu uităm că și PNL-ul, dar și PSD-ul, și PSD-ul chiar a fost la guvernare cu vice prim ministru și la Ministerul de Franță, sunt doi secretari de stat la PSD. Când aceste rectificări se făceau, nimeni nu a zis nimic. Nici domnul prim-viceprim-ministru, nici acei secretari de stat. Deci asta este partea politică. Iarăși îi atrag atenția domnului la un lucru foarte important. Am fost una de niște prieteni din Londra, am lucrat în sistem bancar înainte, care... În momentul când au putea declarație cu gaura cu 2,2 miliarde de euro, 10 miliarde oamenii mi s-au gândit la Moldova. Știți că Republica Moldova s-au furat 1 miliard de euro din două bănci. Acești acest oameni lucrează la bănci care finanțează România, bugetul României. Și oamenii au citit pe, știr, pe fluxul de știri că din România de la buget s-au furat 2,2 miliarde de euro. Deci, nu, lucru România, Bă, da, cum e? Mai finanțăm România? Nu mai finanțăm? Ce facem? Crește în prețul finanțării. Eu am o altă întrebare pentru domnul <coughs> Dacă cumva investitorii străini cresc prețul uh, la care România se finanțează sau nu mai finanțează, facem o comisie ta viitoare și imputăm domnului Dragu costul. Deci trebuie să fim foarte da. clar că este o luptă politică aici și nu este o luptă <coughs> economică. La partea de economic, a venit și doamna Dragul, uh, Dragul a venit și a explicat, uh, și e? A estimat niște venituri, nu s-au realizat. O avem, domnul Cățu, o avem, nu, avem perfect, hai să o vedem, și, să o să vedem, vedem, și, după vedem și după aia ca să putem comenta mai bine. Da. Aveți ca ceva să, să vă reproșați? Um, poate ar fi trebuit să începem și noi, și eu, mandatul, dând vina pe greu moștenire și uh, făcând acest discurs uh, politicianist. Dar n-am făcut lucrul ăsta. Am muncit serios, am muncit constructiv și pozitiv am zis, ok, asta este uh, situația, avem acest nou cod fiscal, avem aceste condiții macroeconomice, haide să facem tot ce putem mai bine pentru a uh, termina uh, anul cu bine. Și chiar așa s-a întâmplat. Deci, probabil că discursul nu a fost unul... La uh, fel de tăios... Da, adaptat, ce să zic, mediului politic. Dar nu mi-am mi dorit lucrul ăsta și eu în continuare îmi păstrez atitudinea constructivă și pozitivă, nu fac atacuri politice. Nu este o colectare atât de proastă. Per total, pe tot anul, TVA a fost exact cât am estimat. Dar în decembrie am făcut rambursare de TVA suplimentară cu un miliard, exact diferența, care scriptic apare ca fiind nerealizare. De asemenea, mai avem o situație, mă rog, destul de tehnică, în care um, efectuăm aceste uh, swap-uri. Aceste operațiuni, de asemenea, au fost prinse la uh, ambele rectificări. Um, și este o creștere egală pe cheltuială și pe venit. Uh, aceste scopuri nu s-au realizat integral, din 900 de milioane cât am oferit uh, autorităților și uh, companiilor de stat, uh, uh, s-au realizat numai 200 de milioane. Deci 700 nu s-au realizat. E un fel de explicație... Nu aș putea să o contrazic personal. Haideți să. după. Să te termine și. În primul rând, că văd Nu sunt aici să apăr guvernul și se poate apăra. Da, înțelegeți dar... mai bine decât mine, văd vă spun... În calitate specialist, abia în partea a doua o să vorbim de despre Eu vreau să înainte, vreau să să... înainte de a intra în politică, am criticat, atunci eram în afară, am criticat prima rectificare bugetară din august, era făcută pozitiv. E similară cu cea de acum. Ideea este că nu poți în timp ce uh, rectificarea bugetară, am criticat-o pentru că uh, se-au făcut rectificări bugetară care creșteau cheltuieli cu personal, cheltuieli uh, permanente, cheltuieli care nu ți auceau uh, o, o, o investiții, nu erau cheltuieli de investiții. Uh, acum doua rectificare bugetară pe care au făcut-o și doua dragului a explicat, uh, o vom vedea în comisie. Când vine acolo, să vedem detaliile, pentru că știți cum e. Noi vedem rectificarea bugetară publicată, dar nu vedem nici explicațiile. Și dacă se ajunge acolo, trebuie să vedem de ce au decis să trimită niște bani în anumite sectoare și de ce au trebuit să taie în altă parte, dacă asta se vrea. Uh, dar trebuie să ne gândim că totuși 2016 s-a terminat cu un deficit sub cebdă estimat, de 2,59 de 2,1. Cam asta de aici aș puni cu discuția. Da. Dar înțeleg că domnul Dragnea a vrea și ne-a trimis 17 întrebări, mm. 17 întrebări. Mm. eu am alte întrebări, și după cum am spus trebuie să vedem în comisii dacă se fac aceste comisii că știți cum a, a, domnul Dalin a spus că le facem azi că le facem mâine și a rămas acum pe săptămâna viitoare uh, se pare că după declarația domnului Viorel de azi, care a spus că nu este o gaură și este doar un exces de zel din partea guvernului da. uh, se cam temperează apele și s-ar putea să nu vedem acele comisii dar dacă le vedem am și eu câteva întrebări, uh, nu pe cele șapsuțe pe care le-ai de domnul dar altele. Uh, și, bineînțeles, că eu, eu cred că dacă chemăm oameni, atunci va trebui să te chemăm și pe domnul Dâncu, pentru că a fost prim-viceprimit și vedem ce opinie a avut la momentul respectiv. Secretarii de stat care au lucrat la buget, doamna Dragul a spus mai devreme că nu dânsa a făcut bugetul singură, e o echipă întreagă și sunt doi secretari de stat care au fost, sunt din PSD acolo, au lucrat în acest guvern, Ei chemăm și pe ei să ne explice care sunt probleme. dacă sunt probleme. Deci, dacă geac, probleme, putem să ajunge acolo, putem să-i chiedim toți. Asta este problema. Eu mă gândesc că, domnul Dragnea, așa cum a spus, cu toate progresele fulminante pentru un om politic, nu cred că s-ar fi lansat să facă de râs într-o chestie asta. S-a făcut, S-a asta... făcut. S-a făcut, e o vorbă la noi, la Ardelean. Vorba lungă sărăcie omului. Domnul Dragnea, pe românești, a mușcat-o. Adică, cu marii lui specialiști în spate, a plecat și s-a raportat la ceea ce s-a încasat și nu ceea ce s-a... adică la ceea ce s-a prognozat, nu la ceea ce s-a încasat. Și de aici, asigur că le-a pornit toată nebunia asta cu calculele date peste cap. Înă, domnul Cățu cred că a explicat zic eu destul de clar și de suficient. Domnul Câțu e un neoliberal din asta mi-e mi Dome, și frică. Eu, eu, de la... eu un coleg eu, uh... da. Bine că e liberal, o... că e și neo e nu contează, bine că da, e da, liberal. Da, e a atât, neoliberal, e e e morți tot. Aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici e o chestiune pe care i au mușcat-o. Au venit și au spus, români, votați-ne. Pentru că vrem să vă dăm salarii, vrem să vă dăm pensii, vrem să vă dăm taxe. Și au făcut-o socoteală și au ajuns la acest buget. Ei au văzut că nu au de unde să dea acești bani. De nu, nu, ascultă-mă puțin, te rog frumos. Eu un uh, calcul matematic nu, nu e un calcul răutăcios. Eu au văzut că au lipsă niște bani și uh, acum trag de ceasul morții să o motiveze pe doamna uh, ministru Chevil ca să uh, compensăm cu partea de fonduri europene, pentru că doar de aici pot să-și crească partea de venituri. Adică Marile de lor de probleme... Nu mai puțin, te rog frumos. Marile nu lor probleme rău. vor începe, în schimb, în 2018. Și atunci o să vedeți cum tot acest casă poate fi construit. Nu ajunge în 2000. Eu vă spun puteți mai Să rupe căruța mai devreme. să vorbim pe și la Ar trebui să precizăm totuși niște lucruri: că analiza e și politică, dar și economică, la nivel mult mai simplu. Problema nu e atât de complexă pe cât pare. În momentul în care s-a folosit termenul de gaură, exact. orice om normal se duce cu gândul la furt. Fur, a făgat fă da, cineva de asta a vă spun că ar și a furat 10 care... milioane, mai aveam puțin și controlam ministrii tehnocrați care plecau înapoi la Bruxelles să vă să vedem dacă n-au cărat Bun. banii țării lăsacoși. Asta e internațional. Doi la mână. Uh, aceste cart ca să vorbesc bine limba română, că văd că termenul e-cart să folosește foarte des acum limba română, îmi place că învăț văd românește. Este nu vine franceză plancofone. de lopin, fac puțină ironie, ironie. Deci se explică foarte clar previziuni, încasate, banii ăștia n-au existat, n-au fost încasați. De mm -hmm. ce? Că a scăzut tva că fondul european, asta e altă discuție. Nu contează asta neapărat. Ceea ce mi se pare foarte grav, însă dincolo de această discuție, este povestea comisiei. Pentru că asta înseamnă ce? Că noul guvern și indiferent de culoarea lui politica Că e domnul Dragnea, că e PSD, că sunt liberali, Că e USR-ul mâine, nu contează Deci noua guvernare vine Și îi trage la răspundere Pe cei dinainte Pentru actul de guvernare Nu pentru vreo chestie ilegală Nu pentru ceva care a încălcat constituția nu pentru tentativă de lovitură de stat, nu domnule, pentru maniera în care au guvernat, ce nu există nicio altă democrație, ca să nu mai spun că tehnic vorbim, cum spunea și domnul Cîțu, domnul Cioloș poate să ducă la Bruxelles, la insulele Maldive, în timpul reuniunii comisiei, că n-a niciun fel de obligație să prezinte acolo și nici unul dintre ministrii care au devenit, nu mai sunt, mai oameni și ar să vină totuși să povestească. Deci ce să Și după ce de să vină pnl întrebe de ce au făcut așa Dacă au motiv că pentru ca să de răună. Și ca să, termin, ca să termin acest argument, să nu uităm că și revin la partea economică, să fac totuși o construcție cât de cât logică, guvernul Cioloș, nu vă supărați, dar a lucrat cu un buget făcut de guvernul Ponta. Și a fost destul de fin, de delicat, de naiv sau de incompetent, alegeți epitetul care vă convine, ca să nu o spună cu subiect și predicat și ca să încearcă și pe asta să, să asta atât mai bine. N-a ieșit bine. Dar nu era, nu era bugetul lor. Nu Asta a fost critica pe care prost, -a zis -a Și au pierdut și aici. criticat, Vreau să vă dau o și ca să la capăt, au prost -au și au pierdut Vreau să vă dau o informație. criticat, de la incredibil. la de existau o imprimerie care furniza anual... Uh, aproape 1800 de înștiințări de somații în sistem electronic, frumos, pe hârtiuță. Ei, ce au făcut uh, mari gospodari? Marii gospodari au reușit să nu rezolve contractul de mentenanță. Și atenție, astăzi, când stăm la această masă, ne-am întors în urmă cu 7-8 ani, când lipeam plicurile la Caracal, acum se lipesc plicuri manual și se trimite înștiințări. 10% din ceea ce colectam la nivel național era urmarea acestui centru de la Vâlcea. Pentru că oamenii primeau somațiile acasă, sigur era teama doamneiște înștiințător că trebuie să zace că trebuie să și să ghita. Deci Marius ce Ba da? Da, eu am avut probleme, să... am, dat, am dat în judecată finanțele și am câștigat. Deci să că tu, ai, deci mie tu ai câștigat, dar. Păi nu, e așa. Oameni, Numai, nu mai nu asta veneau, da, e foarte important. Nu am poți la lipit. Unii să... și sigur n-au plătit. Ne-am ne vor să lipit clickuri, băi, tu înțelegi. Ce problemă? ce se întâmplă? acum? este? Ce se întâmplă de fiecare dată, se întâmplă și un mediul privat. Noi spunem așa, predecesorul meu este un incompetent și succesorul meu este un ingrat. Și așa se întâmplă și acum, de fiecare dată. Dar are dreptate, doamna ministru. Ea, ei nu au făcut așa. Tehnocrații nu au atacat ce au primit. Și cum spune și Nicola, acum faptul că folosesc acest cuvânt de gaură, cum se vede foarte clar din, difici, din deficitul național. Că de fapt nu e nici o gaură. Nu au fost nici nici veniturile, așa cum am explicat mai devreme, mi se pare că e un Nu sunt bani, Deși nu există bani. Dar eu Știți am înțeles tot să. Să repunctăm, domnul, stați-vă o secundă că am trecut. Uh, asta a fost, a fost o greșeală foarte mare a guvernului Cioloș că a acceptat și a criticat din acel moment acest buget, pentru că am venit anul acesta, era este mare de 2,8%. Noi am ponit acest... Guvernul și a acceptat un deficit bugetar mult mai mare. Anul acesta o să fie un deficit mult mai mare, deci eu mă așteptam la un guvern de technocrat, critica cea mai mare a fost, Mai așteptam să vină și să, în anul când ai creștere economică de 5,5%, să încerci să ai surplus la buget. Nu mă interesa lupta politică. pentru să spui de la început, nu pot. Sunt ce ce pentru că atunci când o să ai creșterea economică mai mică, o să ai sigur păi da, deficit. da, bugetul e anual. Păi și să... Dar datoria, dator... datoria publică nu e Datoria publică nu e anuală. Dar, dar crește anual. Dar trece, exact, deficit. aici problema este politică în primul rând. Ceea ce face Revenim domnul la... Dragnea. Exact. Pentru că a, dacă merge pe ideea asta și Într-adevăr, în afară de fondurile europene, s-a discutat foarte mult despre ele. Absorția lor este la pământ. Da, pentru că era vorba a -a de 12 spus. miliarde și s-au absorbit vreo uh, Lei. În lei vorbesc, nu în euro. Din fericire. E, din fericire, da, foarte puțin. Pe de altă parte, în lunile noiembrie și decembrie este scădere de venituri la buget. Scădere abruptă de venituri la buget. Spunea Ministrul Finanțelor astăzi când a lăsat ridicolul găurii a rămas numai cu covrigul a abandonat gaura până la urmă problema este mult mai gravă. pentru că spunea n-am mai întâlnit așa ceva în scădere abruptă în Bada este anul 2008 când era la guvern domnul Tărician în lunile octombrie, noiembrie și decembrie veniturile la buget s-au prăbușit era perioada în care domnul Tăriceanu spunea Uh, criza economică e fabuloasă Pentru România din America Pentru <coughs> că putem să cumpărăm ieftin case, case în, America. în America La noi nu va fi nimic Stați liniștiți, dormiți liniștiți La locurile voastre va fi Superb Îi vin primele uh, lovituri De măciucă din de la Ministerul Finanțelor, că se prăbușesc veniturile statului, pentru că intrasem deja în criză puternică financiară, lumea nu mai uh, băga bani companiile, nu mai investeau, era prăbușire totală, sunt datele, se pot uh, verifica. N-a spus nimeni nimic, au tăcut pentru că veneau alegeri. Țineți minte nu ce s-a votat -a atunci -a în -a Parlament? S-a votat să dublarea -a. salariilor profesorilor. Se plângea în Parlament cu capul pe masă, spunându-se am făcut dreptate, am dublat salariilor. Care nu s-a niciodată. are până la urmă un gest bun și blochează până <coughs> ordonanță de urgență dublarea salariilor profesorilor. Păsescu era și el în campanie electorală, spune, prima lege pe care o voi da va fi dublarea salariilor Sunt profesorilor. bani, dar nu sunt bine organizați. Da, sunt bani, băie, prindă bani. bani. Și iată, o proastă guvernare din partea tuturor că au fost parlamentarele în 2008 s-a făcut. După aia guvernul a fabulos PDL-PSD cu Boc și alegerile prezidențiale cu Băsescu pe care le câștigă cu geană în toamna lui uh, 2009, Pentru că în 2010 să iasă adevărul la suprafață și să taie salariile cu 25% și, și pensiile cu 15%, decizie care nu mai intră în vigoare datorită Curții Constituționale, cea cu pensii. Dar tăierile sunt mult mai mari pentru că să taie sporuri, să încât spitale țineți minte, de sunt da, toată de da, nenorgerile. Deci de la dublare salarii s-a ajuns la un minus de 30% 40% din venituri pentru profesori, pentru medici, pentru bugetari. Din cauza inconștienței. Că pentru că i-au avut toate datele și le-au trecut uh, sub tăcere. Așa și acum. Vedem că ai scădere. Bun. TVA-ul l-ai redus de la 24% la 20%, 19% anul ăsta. Deci îți veniturile bugetare. Ți le tai. Nu poți să spui că ai mai multe când tu le tai. E adevărat. Mergi pe ideea tomatelor. că relansezi consumul, a crescut consumul, e adevărat și TVA-ul îți vine în proporție mai mare pentru că se consumă mai mult și teoretic ai mai multe venituri, în timp, nu imediat. Și partea a doua, ceea ce nu țin cont niciun fel de guvernanță, domnul Dragnea să-l cheme pe domnul Tăriceanu, pentru guvernarea 2008, da, pentru că n-a luat niciun fel de măsură la acel. Păcioloș anul să spună? ce-a făcut în 2008? Ați avut datele de la finanțe, n ați luat nicio măsură, a spus că nu e criză, a spus că o să cumpărăm case ieftine dublați. în America. Răspundeți în fața dacă ajungem la șocul ca pe poporul. Un dublat tribunal popular, exact. E tribunal e e popular. Deci este tribunal popular, de este este o, o similară cu gaura exact. din Covric. Nu mai o clipă. Exact. Ceea ce uh, n-au făcut și n-au făcut nici... Niște... tehnocrații n-aveau mandat, că ei au fost suspendați în stratosferă. Cloud, a fost un guvern cloud, nori. Ei n-aveau susținere politică, au făcut și ce au putut și au lăsat un deficit corect de 2,50. Ce știm preliminar? Partea proastă, că s-a mers de la ponta citire, adevărat, s-a mărit TVA-ul, trebuia adus înapoi, evident. Dar numai cu măsuri pe partea de taxare, de diminuarea taxării, care sunt bune. Da, evident, corect. favorabile. Mărești consumul. Dar ce se întâmplă în realitate în economia românească? Economia românească nu acoperă cererea în creștere, că nu are capacitate. Și totul se duce în importuri. Deci tu scazi taxele, scazi veniturile la statul tău, iar surplusul care vine pe piață finanțează locuri de muncă în afară. Pentru că importurile s-au triplat. Uitați-vă pe balanța de plăți și veți vedea uh, anul trecut și anul ăsta. Când s-a mărit uh, deficitul pe balanța de plăți. Tocmai pentru asta. Oamenii nu, au avut mai mulți bani, mai dar produse în România au fost totale. Excesul, surplusul de bani, de putere de cumpărare s-a dus în importuri. Și asta e un efect pervers. Poți să scai tva ul la 3%. Dacă vrei. Nu vei câștiga în dezvoltarea României. Sigur că 24 ridicat de guvernul, Ponta, uh, guvernul Boc în 2010. Evident, trebuia readus la 19% pentru a fi sustenabil. Dar, încă o dată, e niște măsuri pe partea de scădere de taxare, dar ea și niște măsuri pe partea de dezvoltare a economiei românești în România. Nu. Nu contează. Că... Mai luați în, alali... în analiz... Domnul Dragnea a promis că va relansa economia Dragnea... și industria, reindustrializare. Pumineați de... De, Bo... de domnul Tăricianu. Amintiți-vă și de domnul Băsescu. Două asemănări, asemănări fundamentale. Și acum, Dragnea, dacă vă amintiți, aici în perioada campaniei electorale și a spus, domnule, bani sunt pentru creșterile din sănătate și din educație. Corect. Dar nu vrea nenorocitul ăsta de cioloși. Be, Ține banii aminte. ascuns. A vrut să facă a pe că e foarte importantă paralelă vis-a-vis de analizat dumneavoastră, și atunci spunea domnule, noi nu ne atingem de taxe. Și dacă vă amintiți, primul lucru, exact cum a făcut și acest guvern, prima ședință de guvern, a venit cu o suprataxare a celor care câștigă mai bine. A mărit, exact. a mărit deci, taxarea pe salarii E mai. foarte, foarte important da, da, în analiza noastră da, să ne uităm că lucrurile profund din seamănă exact, din păcate la Indigo. Da, deci, de ce nu? e injustă? Era profund din pentru că cei care câștigau cel mai mult erau scutiți de taxe. De la un an mii plafon. 5 salarii. Dar, 5. Plăteau deci, pentru de, de lei. 5 salarii. De obicei. Deci ca să deci cei care câștigau cel mai mult nu mai aveau cum da, E un program de guvernare? Mărirea asta? Nu este. Nu o formă de justiție socială, clar. Da, domnule, când înainte să te votez eu. să să spună dar e o formă de nu am înțeles în în program, nu mai scăder de taxe și mărire de salarii, dar mărire de știu să vând o măsură care e justă. minciună. Și ajungi la momentul adevărului, pentru că acum au ajuns mult mai repede decât credeau. Păi, deci eu cu 2.000, că asta era ideea, eu cu 2.000 pe lună plătesc a și ăla cu 10.000 nu-l De obicei se face... Nu, de obicei se face paradigma între uh, flat rate, adică același cota, uh, cota unica și uh, progresiv. În România e adevărat că era antiprogresiv, adică că cât mai mult căștigai, că tut, mai putiniai, uh, cu atât mai puțin ai taxa. România e greu cu progresul, Am citit no. un studiu, doamna no, era un așa, așa era, Vespod, era... zic că... S-au rângat foarte multe. Și așa s-a făcut și cu pentru pensii. Pensiile s-au mărit, dar toate pensiile mai mari de 1100, pensiile... Mai mici Care sunt majoritate Ca sunt 3 milioane și ceva de români Ei nu s a schimbat pensia Dar cei care au pensii mari Ei au avut pensii și mai mari Au avut o analiză economică Și unele lucruri sunt ok Dar unele lucruri nu sunt foarte corect ați interpretat Și 2008 e bine să ne gândim la 2008 Pentru că este scenariul cel mai posibil Pentru România în perioada următoare Pentru că în direcția ne îndreptăm Dar haideți să vă spun La 2008 problema nu a fost Și de aceea mi-ați dat dreptate implicit Când am spus că să ai surplus. Pentru că problema în 2008 a fost deficitul. Dacă tu aveai creștere economică, atunci am avut cea mai mare creștere economică pe 2% da? și, și aveai deficit. Dacă tu te gândeai 7... să faci surplus în acea perioadă și zice, ce am Av avut deficit? Pentru că au crescut cheltuielile cu salarii. Dacă vă aduceți aminte, au angajat domnul Toricianu 400 de S-a dublat terenica. numărul de funcționari. Exact. Atunci. Da. Deci, exact aceeași lucru pe care l-am criticat la guvernul Cioloș și, și se întâmplă acum. Și se întâmplă și pe următoare. O economie pe în care tu crești. În acest moment, ce se întâmplă? Creștem cheltuielile cu salariile și cu ajutoarele sociale. Ajung 70% din cheltuielile publice sunt doar salarii și, și ajutoare sociale. De unde faci? Exact, aici e problema. Deci, noi, tot acest program economic făcut de uh, uh, guvernul care a câștigat, de, de, de, de partidul care a câștigat de Partidul Social Democrat, doar asta face. Mărește cheltuielile permanente cheltuielile cu salariile și cheltuielile de la buget și cheltuielile de Am citit un, un studiu conform că de unde am dedus că românii nu mai au chef de muncă și nu muncesc. De... Ascultați-mă până la Salari capăt. De. Pentru că salariile sunt nemotivante și eu mă gândesc că dacă salariile sunt mai mari, da, muncesc se... mai de calitate a, și mai da, bine. E, e o chestie psihologică. Românii muncesc afară pe bani mai puțini și muncesc foarte bine și fac și afaceri. Românii sunt afară și deschidă afaceri. România nu se ca să-și Nu, ca să un... nu, nu Cum nu... să lucreze românii pe bani mai nu, nu, nu, nu, nu, aici? Și de ce? nu, nu, nu, nu, Dincolo, impozitarea, vorbim de impozitare corectă. Să știți că... nu, nou... nu, țară de oameni sărați, o țară de oameni nu, nu, nu, nu, vă nu, țară. de nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, o să nu ia cu salarii România trebuie, e... trebuie întâi să producă. Deci ce facem no, noi? Noi exact. distribuim ceea ce nu avem. hai să dăm aia. salarii la mai mari ca aia. să producem de mai de mult. De unde să dăm salarii mai mari, domnule? Trebuie întâi să produzi. Din fondul ăla, de cum îmi spunea domnul Dragnea, fondul de trebuie, fondul fondul drag. Drag. Fondul deci, trebuie de să produci ca să dai. Nu e finanțat de la bugetul de stat total. E de un fond, nu mai știu cum îmi ziceți, suveran. Fondul suveran. Și razunda ăsta e gaură din bugetul de stat. Uite aici dreapta cum iese banii de la bugetul de stat ajutor care, care exportă capital eu, de aeromani. Eu, în principiu, simplu, singur. Întâi producem, Iată. întâi producem și apoi distribuim uniform. Ce face acum PSD-ul, distribuie, nu distribuie uniform, ce nu avem. Doar doar că cei care pe care ia cărora a promis în campania electorală, le dă să mai mari. gândiți vă aveți o companie cu 5 angajați. De ce nu v-am auzit în campanie m ați auzit, am fost explicații sunt, dar e foarte greu să câștigi în campania alege că spui, domnule. hai să producem întâi și mai vedem noi. Deci eu sunt Eu aș fi prima de acord că trebuie să susținem autochtone, așa se redressează da On a Dar, no, si en același Très trebuie se doam en compte, faptul că suntem într-un spațiu economic și că oamenii noștri au liberté acum de a pleca și si dacă românem fără absolut nimeni în țară aceasta, nici euh, mediul privat, nici Nous nu vor fi parce pentru că nu vor putea să lucrădă. C'est-a un équilibru foarte bun între à susciner mediul privat pentru a mâci dar à nu avea une țară care va fi goale dacă e din acord, 2015 nu există Ion, o medalie cu numai cu o față frumoasă, toate sunt cu uh, exact. uh, toate Buc, au ochiul ăă mă salariu salariul minim, da? E foarte, să spațiu public, dar puteți vorbi, să mijlocii într salariul minim, foarte bine, sunt de acord. E o măsură foarte bună. Dar întreprinderile mi și mijlocii care plătesc au 15 ani. Trebuie să da, plătească da, mai e, pe e mult e că, e, pe, pe el. Pe a impozitat Așa suplimentar. Spune-mi, dar da, spune e, guvernul da, și poți. O să-l închizi. 5 locuri de muncă de la o întreprindere micuță. Ai pierdut 5 locuri de muncă, că el nu poate să susțină salariul. Deci știi te gândești foarte bine. Asta e. Să ai studiile. Să știi dacă câștigi dintr-o măsură sau pierzi dintr-o măsură. Asta este problema cu rupismul actual. Este că o forță de opoziție. Forțele de opoziție n-au datele pentru a putea argumenta, asta este critica constructivă pe care trebuie să facă opoziția. Să primească datele și să studiem. nu, un rei rupist într-o votat. E un alt aspect care vreau să-l menționez. Este o diferență de cinci ori între Vaslui și București, și de 3 ori între București și Media Franței. Așa că un salariu minim aplicat la nivel național, fără alte măsuri e distorsionează profund. Un salariu minim care se ridică în Vaslui, nu are deloc același efect când o treime din oameni din Vaslui sunt plătiți la salariu minim ca uh, efectul în București unde un salariu minim care se ridică e de fapt normal. Și aici da este, sunt niște studii care trebuie a, absolut. Domnilor de de liberali, din 2015... Să văd mai o clipă, că așa este. este, dar este săra săracă săracă, în, în părți și... Dar nici n-ai chiar să te duci la lucru, când câștigi 10 milioane. Ce chef are omul să se ducă la lucru? Că știe că banii nu poate să facă nimic. Nimic. Și mi-așa îi spune, domnule, stai să proge și mai vedem noi. Sau din 2015, directiva europeană care spune, dom'le, puneți-vă legile la punct și nu mai lăsați multinaționale să pure tot să scoată din țară. Noi în 2015 n-am făcut nimic. De unde care fură Am înțeles. De la Uniunea Europeană. Nu știi care e cea mai de succes întreprindere din România? cea succes întreprindere din România? Dacia. E proprietate Renault. Spune cineva, A venit doamna Le Pen acum și a spus Renus să sunt doar acasă. Dacă... Să venim să protecționăm, Așa să protejăm uh, candidatul francez. Da. Să plece, frate, să vedem ce faci. Cu sute de mii de, de oameni pe toate industria ușoară cu exporturile de... României, cu salariile pe care le plătește. Eu nu zic, România. da ți se pare corect Pai ca toate vindervinezi azi mari acum, să și inventeze tot felul de contract și să scoată banii Când iei și banii, ceva, nu mi se nu pare este moral, moral mi se nu este moral, dar este păi pe... da, da, ilegal. Noi de Stați nu multinaționale, da, pe textul da, ăsta. Așa, așa ne zis, domnul domne, adaptați-vă legile ca aceste lucruri să se mai întâmple. s a venit domnii de la Bruxelles, Numic. Nu este urmă, nu este ce pentru de la Bruxelles David, a, a avut România, dacă ne În referim 2000 numai 2000, la asta, Ce s-a ales de aro Câmpul lung? Ce s-a ales de tractorul Brașov? Ce s-a ales de autobuzul București? Ce s-au ales de autocamioane Brașov? Poți să mi spui câte zeci de mii de locuri de muncă au fost tăiate pentru că întreprinderile au fost închise de capitalul românesc care le-a demolat și a vândut terenurile pentru moruri. Asta e economie a fost o strategie. Nu, da, este un riați și practica. Știți, teoria iește da. moasă și practica vedem P și că firmele care au fost din România, ca pleacă că cu banetabic, ăștia aduc salarii mai mari. Îngajează oameni, dau salarii. Nu, uitați-vă cum majoritatea nu se pre înregistrează cu profit. Da, și nu profit domnele toți n-au profit nici unul. E o chestiune de tehnică încoarta. Păi și de aia externalizează, externalizează profitul pentru proprietari afară. O urmă de au fost foarte atenți guvernul a declarat că plătește foarte da, puțin impozitele impozite în Europa în Irlanda, dar bune cum Mesee Mesee Nicola. <coughs> toți banii care, care au fost toți. pentru ajutor au fost dat numai multinaționalelor, nu firmelor românești. Dom le, dom le, dom le, Din este o listă. O eu o Nu, nu, am lista, am lista. Vă pot spune, domnule Vreau să vă altceva. Am lista să le există există o domeniu total. Noi uităm ce Pe lângă naționale pe, pe lângă salarii Pe lângă asta, uitați că aduc în România Un nou sistem de management De know-how, deci chestia asta pe care o aduc multinaționale Care nu este tangibilă uh, Un nou mod de a face, a face în România uh, Ne place, să știți că oamenii Când lucrează într-o Sau când lucrează că chiar la mol, mai bune, nu? Chiar la mol, nu, dar se simt mai bine Este un, mediu, un alt fel de mediu da. asta, asta este una uh, Da, uh, directiva 1164 a fost aprobată în iulie 2016, în această vară. Noi, în campania, am, am pus-o Parlament rogării, și am, am cerut un în Parlament. Dar să știți că nu, directiva respectivă se uită la, tot, la toată Europa și spune, băi, este adevărat că sunt unele zone din Europa care trăiesc doar din uh, uh, reducerea fiscalității. Nu sunt în anumite zone și companiile profită, da, foarte mult. Directiva nu vine și spune că nu poți să transferi, să folosești prețul de transfer toate. Spune că ai o minim 30%, deci maxim 30%. Îți mai spune ceva și aici era o problemă. La costul de transfer, câteodată apărau dobânzi care nu erau în piață. Da? Dobânzi prea mari. Ok, directiva vorbește de, abuz, de abuzuri. Atunci poți să te duci și să spui că s-a abuzat și s-au transferat profit și așa mai departe. Dar nu este împotriva transferul de capital, nu este împotriva multinațională, nu este, nu este o directivă care încearcă să oprească transferul de capital între juristiții păi, fiscale. Europa, de de și vă spun ceva, șansa, ca noastră, ca șansa noastră ca, Român, ca capital acum, este pur. să deschidem porțiile, nu să le închidem. Trump știți cum aduce Google acasă și apă? Cum vrea să-i aducă acasă, să scadă taxele. Vrea să reducă impozitul pe profit ce la 35%, la 15%. El așa aduce pe guvernul românesc. Nu-i aduce. Nu-i aduce. Mai există, există câmpuri Asta din astea insidioase. Am citit astăzi, mi-a arătat cineva un site. Și ce, domnule, modelul acesta care spunea, domnule, toată lumea se întâlnește cu oamenii de afaceri, mari președinți, zice, vă sugerăm o listă cu. Acum, pentru guvernul ăsta cu cine să vă întâlniți? uitați cu cine cu capitalul românesc. Uh, Mihai Marcu, președintele Consiliul de Administrație, fondatorii MedLife, un rom o chestie românească pur și simplu. Uh. Vanga e regina Maria. Păi doamne, da. ăștia sunt românii care trebuie să întâlnească guvernul. Repede ăștia sar Dar cum se da. Se face că tot ăștia sar întotdeauna nu la la guvernul nu centrește o națiune lista aia care a propus la zero euro la Stai, el a făcut ăla care e pur românească, chiar dacă da, el nu poți în Germania. de ce nu se, Germania, întâlnește... nu se întâlnește guvernul. Nu am citit toată lista, cu... că... am citit o că circulă pe net de mult. Poate ăsta vizine, dar îmi place cât de repede. Sta jet nu știu ce De ce nu se întâlnește cu autostrăzi, de ce nu se cu căile ferate care da, sunt corect, corect. De ce nu se întâlnește Ui, cu, cu De ce nu se întâlnește cu de asta Vorbeam de povești de succes uh, Multiplicăm poveștile de succes Cu uh, oameni de afaceri românesc Care creează valoare pentru o Nu e egalitate Că e român sau nu e român Dacă produce în România Să fie A să fie La și noi la România totdeauna taxele. Și Unii au fost mai egal decât alții un, Asta că nu Un tip care nu vrea să plătească taxe Uh, contează că e venit sau e român? Dacă nu vrea să le plătească și fofilează dacă, legea Dacă ar fi și pe profit, face, parcă ar fi mai le bine ar să ar plătește din patriotism Dacă ar plăti și pe profit Dar parcă ar fi mai investesc. corect Dacă au dezvoltat afacerea și crește afacerea și cifra de afaceri crește, au investit aici profitul impozitat pe profit să zic că nu este ceea ce ce nou. Faptul că avem renov. Avem companii care au crescut, nu s-au micșorat cifra de afaceri și au și -au angajat oameni, de mai de mulți oameni. Trebuie asta trebuie să ne bucure. Faptul că rămân aici și că nu pleacă Renault în Maroc, de exemplu. Că până da, la urmă este și da, riscul da, Ne-am bucurat mai mult că totuși trebuie să. Îmi pare rău, te te rău trebuie. că trebuie să luăm publicitate. Revenim Vedeți, domnule, deputat. capitalism. Trebuie să publicitate. Vediți Eu n-aș la publicitate. Să știi. Dacă aș fi după mine. Nu Deci, dar n-am probleme mari din cauza capitaliștilor. Publicitate, da, și avem da? Ne-am întors, doamnelor și domnilor, pentru un subiect mult mai delicat, situația opoziției, dar înainte de asta vreau să vă dau o veste bună de la Transgaz zice așa că în sistemul de transport de gaze naturale au fost înregistrate situații care nu au fost înregistrate situații care să pericliteze siguranța alimentării consumatorilor acordați. Toți consumatorii sunt alimentați în condiții de siguranță, deci se prevede o altă catastrofă, Doamne ferește, dar pentru de 9 ianuarie 2017, consumul de gaze a fost de 72,4, asigurat din surse din producția internă 41,8 extras din depozitele de maganizare 35,7 și din import 22,5. Sunt constituite echipe de intervenții care se pot acționa în caz de necesitate. Considerăm că în următoarele zile nu vor fi probleme în alimentarea cu gaze a consumatorilor racordați. o chestie care totuși... Și mai am și eu o chestie de... vă aduceți aminte poate comandați puțin, dar nu neapărat la spitalul Corintina, un mare medic domnul Bogdan Andrescu a fost uh, înlocuit și am aflat pe sute că e o doamnă Anca Comănici, care a făcut o chestie uh, nu știu dacă e așa, s-ar putea să nu fie așa, dar eu o spun pentru cei avizați care înțeleg cum mi zicea, abonantander, salut, ai spune Abona, salut uh, care l-a distrus și pe domnul Bănici, Eu și acum o să distrugă și pe doamna Firea a fost rugat să atenționeze atenționez <coughs> pe doamna Firea că această doamnă nu lucrează chiar Corect? Poți să vadă domnia asta. Da, vorbiți mai de o gaură neagră sau de altceva? Vorbim dacă ziceți vinovat. <laughs> eu nu pot să refuz un român no. adevărat. <laughs> Vă rog, no, Am închis subiectul precedent, dar totuși eu -am, eram un pic supărată de faptul că am vorbit despre o gaură virtuală, când gaure negre. Reale sunt o mulțime și si dacă da domnul dragna mai nou e pornit un gaurelor gaur lor neagre, eu vreau să i menționez cum sectorul nu non. l-uno. Uh, și de paz de, uh, sunt uh, plătite cu 2,7 milioane de lei, ca ADP consum uh, uh, uh, toner și papeterie pentru jumătate de milion de lei pe lună, că wireless plătim 1,1 milioane de lei pe an și că pentru 3 laptop pour 2 mese de ping-pong am dat 40,5 mili de lei. Și atunci, domnul Dragna, dacă mă aude, este foarte Il bine venit și oi avem foarte multe gărăi negri care nu sunt virtuale și sunt gata La să încătăze asupra lor. Ce spuneți? Să-i du primărie, Să-i du primărie secteurului, unu sau ce am și acolo e o gărăneagră, pe aceasta nu... nu... Dar da, wirelessul ăla de 1.100.000 bate în tot sectorul, 1 O dată rău. Aveți al... da, parola? Sau cum e? e cu parola sau e liber? Cum e, în mod normal, este, este, este liberă. Liber. Pentru că acesta aceasta. sper că este liberă, pentru că a, nici nu e folosit de nimeni. Andră, e foarte important ce? Uh, știrea referitoare la gaze. Da acolo e o echipă este, de super profesioniști, oameni care ieri o primădată, nu, comunicatul e un limbaj de lemn autentic. Nu, dar, dar, dar, următor informații. Următor, exact, noi exact, progrese da, da, da. la noi sunt cuitan și de asta noi ne. să ne niște zile, niște zile la televizor. ne-am bucurat să nu auzim acest tip de veste înseamnă că totul e normal și așa. Este ideea Da, oamenii sunt n îngrijorati. Nu, nu ce să dar deci mai bine să nu fie este ideea este a fost a fost pentru prima dată. Nu este pentru prima dată în România, ultimii ani când facem import deputat. de gaze deci consumul de gaze în România a scăzut de la 18 miliarde la 12 miliarde odată cu închiderea combinatorilor din industria, din industria chimică ceea ce este important este că în loc să consumăm gaze din producția internă, apropo de discuția pe care o făcusem înainte, consumăm 23% din import. Se numește în limbaj tehnic coș, amestec. Adică producție internă, import și în magazinare. Cele 16 milioane de metri cubi de gaz sunt aduse în continuare în România de băieți de ștepți. Sunt trei băieți de în România aceiași de câțiva ani de zile cu acționariat... dovezi, nu? Probabil. Categoric. Păi spuneți, arătați-ne și nu. Vi prezint fără niciun fel de probleme, nu le am la mine, dar dacă doriți, vi le și spun, n-aș vrea să le face. Una dintre firme este Vintășale. Acționariat rusesc și austriac, toate cele trei firme au niște trăsături comune, ca să spun așa, și este grav, este grav, că deși consumul populației scade consumul scade, noi încă importăm gaze din, din Federația Rusă. Dacă vrem să vorbim cu adevărat, serios, despre lucruri importante, da, poate aici ar trebui să facem o comisie de anchetă. Să vedem de ce noi care suntem niște producători de gaze, care avem depozite și resurse suficiente, din când în când așa pe niște băeți deștepți da, mai important da, nu, nu nu eu no, nu mă rog e, nu, e, e greu e evident și greu să domnule deputat domnule deputat e greu să dăm așa cu presupusul pentru că n avem niște domnule întreprinzător veni din domeniul că am lucrat în autoritatea domnule deputat neaș că la consiliul județean al Iulia a fost și vicepreședintele consiliului Resursele gazelor sunt limitate și eu nu ce susnesc da de ce să folosim adică eu desbăterei fără să avem datele le acum eu zic ce să folosim să toate rezervele noastre și să nu luăm un pic din afară dacă condițiile date de ruș sunt, sunt interesante. Bune, da. -oferi fac, și și cele, cele cele atunci fărăm și pentru generațiile următoare. Atunci, dar argumentez ceva deputat, Până solicitați comisia de închetă. Haideți să spuneți ce se întâmplă Absolut. cu liberalii. Asta era. Haideți să ce la Banii care gaura. Concluzia posibilă. Dom'le, dar de ce ne aduce un român? Nu, am și eu, în fine noi mai bătuți un pic. Subiectul. Ci, nu suntem noi intermediari. Eu uh, subiect... subiect... nu no, Subiectul bine, acestei bine, părți bine, a emisiunii era opoziția. De-aia v-am chemat pe dumneavoastră. P e o bună Nu E un subiect. <laughs> Păi e un subiect da, Mi-ați Nu, există, dar mi-ați ați deja, Unde da, da, da. este un subiect eu există, vă propun da așa, să discutăm despre cum se face opoziția. Sunt două tipuri de opoziție. dacă există, doamna Trebuie să existe și vă cum se face. Adică noi ce facem aici? Autopsia? Sunt două feluri de opoziție. Să trei n-am murit meni în opoziție. Amem trei zile de guvern. Le euh, premier rôle à l'opposition, il y deux rôles principaux. Le premier rôle est un rôle de, ce qu'on appelle en anglais, watchdog, chien de pâte. Très bien que nous assurer euh, de fait que non se font nous non se font illégalités, non se font actes de corruption, parce que, en effet, euh, un partid majoritaire comme est-ce-là, pourrait se foloser, et l'histoire si nous a dit qu'elle a utilisé un poziția lui dominantă pentru a face puși simplu niște abuzuri. Atunci, asta este primul rol de mereu fi asens de a ce se întâmplă. Al doilea rol Revenim. Vă spun și pentru telespectator. Al doilea rol este un rol de critică constructivă a uh, actului de guvernare. Și si pentru asta trebuie să nu fie un hai rupism cum este e un uh, joc dacă vreți, că dacă misa este extrem de importantă. Democratic, în care toată lumea trebuie să participe. Și asta se poate numai dacă cei care sunt la putere se acceptă acest rol. Este un rol pur și simplu uh, normal într-o democrație, ajungem la ceva care este corect, optimal, bun pentru toată lumea, dacă într-adevăr și cel care a propus sau, uh, programul de guvernare, și cel care este în opoziție, știți bine, da, se dar fac aceste dezbatări, consultări. Da, da, asta, asta înseamnă un, un fel de guvernare da, răbuit, da, la alași. Da, da, da, asta asta ne zorim să avem date, Prima, să nu votăm după ce am luat la cunoștință ce se va vota. O opoziției de a face opoziție în campanie v-a adus la un scor mai ales pe liberal e sublim. Prietenii, da, da, deci, faptul că a fost e numai o UREU, eu succes. Serios, succes. Nu știu ce e în afară de doamna Armand, nu știu. Păi păi mai e mai normală niște băieți două acolo, doamne, doamne, Claudine, și, da, și pentru mine e suficient, dacă apri? ar fi condus doamnia sa mai e Și mai doamna Cozet. A bine, de la Victorie E foarte liberală și înțeleg pot să-mi permit să rezum Deci mai e o a treia De letnicire O obligație, aș spune eu Și care ar fi prima, nu a treia opoziție Este să propună niște soluții alternative În general Și aici ajung strict La problema USR-ului Care are o mare problemă de identitate pe care trebuie să funcționeze în continuare. De vorbiți de, de, de, de poziționare? dreapta, stânga, centru, că nu ne da, da, da, la, da, la, la extreme deși nu, să nu, da, de și No, astea sunt lucruri mai puțin importante. Și important. pe mine mă interesează deci, dacă face o poziție trebuie parlamentarii nu niște propuneri. important, trebuie să aflăm dacă parlamentarii USR și au luat mașini și secretarele să relaxate? No, no, no. Aici eu cred că o să facem totuși, o să fim diferiți. O să fim diferiți în multe domenii, dar și în privința aceasta o să fim foarte diferiți. No. chiar nu uh, Totul se face în mod de transparent dar, și oamenii fac dovada de... Nu de uh, se dau, nu știu, spuneți că nu se dau. Spunea domnul nu că cea mai puternică preocupare nu că aș cred neapărat ce zice domnul Tăricea, dar place David potrivit regulamentului ca să o dată și povestea asta, că... Dar dici că e frumoasă, nu, nu, e ce nu trebuie neapărat să strici? E, e deranjată, frate. frate. Da. E deranjată, frate. De de de adică, adică potrivit regulamentului pe care l-au aprobat colegii, de aceste facilități numit secretară mașină. și mașină, beneficiază cei, cei care sunt membri nu. în biroul camere și președință. Nu am venit cu mașină, te invit afară, niciun fel, nu. Și n-am nevoie. Se poate că n-am protestat destul de tare, da vă spun că a fost într-adevăr insultant. Protestați acum foarte tare. E ce ne caracterizează pe noi este un niciun caz un apetit pentru mașini și asistente. No, asta, asta e propaganda. Uh, e propaganda, e propaganda da, dar sunt oameni răi. Și Cine da, care, oameni oameni da, care, da, -a care da, se da, un pic. Vezi... Des... Nu bunențe. merg eu cu ăsta, o să-l vezi pe domnul Tăricianu. Spuneți-mi cei cu... Măcar Tăricianu are mașini. Secretare unei neveste, secretare de jubă. O să vedeți niciodată un deputat care trece în față la o coadă sau lucruri din ăsta. Dar niște trebuie căzute în extremă latare. Nu, nu, categorie. Asta și secretar, dacă este e dacă pentru toată lumea. lumea. Poate, nu nu e evident. Nu da. vreau să asta vreau să bine. știu ce face PNR. ul, PNL -ul. Am înțeles că sunt trei grupări, uh, se încing, spiritele, se... Nu știu, am avut și o Noi arătăm, noi că nu bine, noi doi arătăm, noi că arătăm că nu ce bine am făcut. Nu aveți secretare? Eu zic că în PNL... Nu mai gândesc dacă vă mai invit, dacă nu aveți secretare. Eu sunt intrat nou în PNL, dar ideea este că în PNL și eu o să fiu foarte, aici foarte tranșant și vorbeam și de campanie. Problema mea în campanie a fost că și ce am înțeles... Tot timpul reactiv. Altceva vreau să zic. Cred că pe uh, asta A fost ați pierdut. Nu, nu. Încă nu. Dar dați-mi voie deci, uh, nu am fost îndeajuns de liberal sau ne-a fost rușine să fim liberal cu adevărat. Ce am observat eu în campanie a fost că ne-am bătut pe terenul PSD-ului. Ne-am dus și am încercat să câștigăm voturile PSD-ului. Asta este părerea mea, nu este părerea, părerea, da, părerea da, PSD-ului. Deci, eu sunt un om care am fost liberal toată viața. Înainte de a intra în partid, am criticat tot ce era de stângă, întotdeauna sunt liberal spre libertarian. Am dat în, în PNL și am simțit uh, că ne, este, ne am ajuns la momentul să ne fie rușine în România și eu nu numai în PNL. În România există ajuns să fie rușine să fii liberal sau îți este, ești mi atât etichetat, ești împotriva vugetarilor, ești împotriva pensionarilor, ești cu multinaționale. Asta înseamnă să fii... Nu înseamnă acest lucru să fii liberal. Liberal înseamnă să accepti foarte mai multe opinii. De exemplu, eu cred că trebuie să te marum, terminăm în România cu licențele pe care ți le dă statul, de exemplu. Să-ți dea statul licență să-ți faci o frizerie. Sau Eu cred că. Uitați-vă la tabila. Da? e deci, scoasă oficial, de nu mai țin minte când. Toată lumea se înștie tot. este să taxi, gând. în taxi, progresul mare fiind îți propun bonus și după ați propun și ștampila. Nu, exact. nu mai e nevoie deci. de produs. Lăsați-vă să nu se sunt, <laughs> și, și mai sunt câteva lucruri. Ideea este că ai. lucrurile liberale, de exemplu, avem un minister al turismului când în toată Europa este asociații. Nu mai are nicio treabă ministerul cu turismul. Oamenii ăștia sunt. Ei sunt oameni care lucrează în domeniu, știu ce să facă. Uh, Oamenii se autoreglementează. Trebuie să avem mai multă încredere și trebuie curaj. Mai multă încredere și curaj în individ, Mulțumesc în oameni, în liberali. Trebuie să vă mă nu. că s -s s -s libertarii a niște mă lăsat și pe mine, mă cam sperie un pic. Că s -s, asta e, dar recunosc. Fără liberalism a ajut la bunăstare. Nu toate de natură economică. Nu toată de natură nu, economică. Nu dar da. statul trebuie să supravegheze să se totuși reglame. că o iară așa și... Bună ește să reglementezi și să intervii cu bocanci deci. în economie sau în viața privată. Deci de Teoria aceasta nu merge acest... foarte bine într-un într -un spațiu economic omogen. Uh, noi, România, suntem într-un spațiu economic unde, unde suntem cei mai săraci, spațiul economic european. Dacă aplicăm știți că bine și ori la merge bine și la Unglui, și la Non, nous réussit absolument rien. Ça, c'est le problème. C'est que je suis d'accord, je suis super libéral, je tout le 60% du PIB français serait chez la où c'est où le créer que de de le problème. C'est que laissez moi répondre. Nous croyons ce cool, acestor A, 27 de ani, da, nu este nitiple. un eșec ideologic, este un eșec de corupție, un eșec de bună administrare. nu este un eșec ideologic. Și si pentru, si pentru acest adică motiv, și pentru acest motiv, nu vorbiți unii nu Dar ce păi, partid, Noi ce credem profund este că bună administrare. Este se român în socialism? Da. Dar cum? Eu nu am fost francez, niciodată în da, socialism. Socialismul socialism socialism socialism românesc francez. din 89, nu? <laughs> că, că dacă, Fosu, dacă nu e eșec cu ideologie, atunci no, ar rămân no, Nu no. vorbesc din ultimii 27 de ani, nu vorbesc de unainte de revoluție. Și uh, ultimii 27 de ani, cu bună administrare, cu niște oameni cinciți, și uh, dacă um, bine, bine, oamenii competenți ar fi putut să gestioneze... Scazi taxele, mărești. Deci zic că în 89 și noi am ales România a, a ales eșecul o direcție care a fost reluată de, de PSD-ul și sistemul nu a fost faptul că nu a fost un eșec ideologic. Este faptul că au luat aceste firme pentru a vinde pe fierul vechi a fost faptul că nu au fost niște oameni de afaceri și niște uh, directori generali competenți. A fost au pentru a fura. Deci nu a fost un competenți? eșec ideologic. Domnul Armond, de curiozitate, ați făcut vreodată campanie electorală altundeva decât în București? Eu am fost un foarte multe state Și vreau să vă menționez ceva. Am fost într-un stat de ziua națională. Am fost într-un patru state de ziua națională. În ce de fost? În uh, Constanța. Un, un în care am făcut popaș, așa se spune, unde mă au m mare, doamne. M-a spus la mare no, la Unde am, am, am fost în uh, sala de festivități, am Dar vorbit cu popa, acolo USRU-ul a avut 28%. Domnul, Do Do Do Armă, nu altceva vreau să vă întreb. V-a întrebat cineva de ideologie nu, حصلت am întrebat الاجتماعات لا dacă pot عمرنا ما فيكوا ما استنى important să discutăm e foarte important să discutăm despre ideologie că noi să vorbim despre ideologia liberală că la vostra spuso o întrebare pragmatică vizavi de opoziție E o problemă de eșec ideologic. În momentul în care, sigur, corupție, sigur, și privatizarea... Bă, de... Dar în momentul în care PSD-ul a făcut o politică liberală cot la cot cu PDL-ul, în momentul în care PNL-ul, după spusele domnului Hrâțu, nu îndrăznește să fie liberal. În momentul în care USR-ul, care ajunge pe scena politică, nu să poziționează. În, care, în momentul în care PMP-ul domnului Băsescu e, eu sunt incapabil să-l definez politic vorbind, despre ce vorbim? Domnul Domnul, e, no, e no, foarte no, important e ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă spune no, un om care a făcut campanie la firul ieri, Am umblat din casă în casă în două județe, <laughs> alba și une doară. Vă rog să mă credeți că nicăieri nu m-a întrebat lumea deci pentru mine e important acest lucru. Dar nu asta interesează pe oameni. Apropo de e, ceea ce înseamnă PNL-ul. PNL-ul trece printr-un moment dificil, este evident dar tot atât de evident este că opoziția n-a omorât niciodată pe nimeni. În primul rând, cred că am greșit în momentul de după colectiv, când PSD-ul avea o majoritate parlamentară și ar fi trebuit să le cerem, să-și asume, având majoritatea parlamentară, un guvern politic. A venit acest guvern de tehnocrați, pe care noi l-am susținut, dar practic tot ce a fost sub nivel de miniștri erau acelea structuri puternice ale PSD-ului, de sus până jos, care au lucrat extrem, extrem de puternic. I-au spus, asta este un guvern nenorocit, noi am spus, domnule, este guvernul... Nu, voi n-ați spus nimic, n a avut curaj și l-ați obligat nu, nu, nu, pe domnul puțin, Iohannis să ia o măsură. Nu, împreună cu președintele, că asta cu spun. președintele, păi, că, nu toți, că voi nu ați toți, fost în nu de nimic și Iohannis nu, a venit și vă -a, a rezolvat nu. problema. Cum Părerea mea este că nu trebuie să generalizăm. Dacă te uiți, au fost oameni care și-au asumat acest demers foarte clar. E adevărat că nu toți și aici ai prefect de dreptate. Uh, o altă greșeală audibil, pe care s-a... fost audibil. A cu fost siguranță. Audibil, care a fost audibil a fost președintele Iohannis. Așa este. Chiar Corect. cu vorba lui... Și, un sigur, este chiar. și asta nu, una. Eu vorbeam de culpele noastre. Este și asta una dintre culpe. După aceea, uh, nu știu dacă dumneavoastră știți, uh, din ce 1100 de primari care are Partidul Național Liberal la ora actuală în România, 600 au pierdut alegerile pentru că ei s-au simțit abandonați de Partidul Național Liberal în ceea ce eu consider că sunt niște revendicări legitime. Au spus, domnule, neresponsabilități, suntem ordonatori de credite. De ce la parlamentari se poate cu tot felul de privilegii, iar pentru noi salariile sunt încă mizerabile. Eu, ca vicepreședinte de Consiliul Județean, eram ordonator de credite la Alba pe 3.000 de miliarde și aveam o lafă de 3.600 de rom. Ordonator de credite 3.000 de miliarde de lei. Deci, dacă asta. Apropo, mă întâlneam cu un coleg de la Lyon, vicepreședinte regional, și care, știți, că la noastră e permis cumul de funcții și așa mai departe. Nu mai e, acum nu mai e. Mă rog, la momentul întâlnirii avea... mi-a fost și rușine să spun că eu câștig sub 1000 de euro. Că primul lucru, omul m-a întrebat, dar asta nu e motiv de corupție. Deci a fost o demotivare a primarilor destul de puternică. În timp ce PSD-ul s-a dus și le-a vânturat acea poveste peste tot, domne, vă dăm noi. Ați văzut ce au făcut. Au majorat acum 20% lefurile în administrația publică, bineînțeles că au uitat de aleșii locali. Pentru că ăștia sunt bun de regulă doar la au adunat voturi. Și pe un fond de absenteism, armata asta liberală a fost destul de șuprezită. Au fost după aceea mesaje clare greșite. Dar nu timp greșit Dar nu a greșit acolo doar Alina Gorghiu, sau nu greșește acolo doar Vasile Blaga. Acolo era o echipă. Eu întâmplător eram nu întâmplător, eram invitat ca secretar general adjunct la, la aceste întâlniri restrânse, iar acolo deciziile să luau în unanimitate, în consens. Eu n-am văzut timp de un an și ceva cât am fost acolo pe cineva să se oftice. Am avut eu două răzvrătiri când am cerut legea salarizării unitare în luna august și numai, din păcate, Ce la am Nu m-a ascultat. astea aș luat mult, 20 la. Au fost trebuie greșevi E un pericol major Eu de asta și vreau să fac păi cât mai e... multe emisiuni Cu opoziția Pentru că mie mi se pare că E un pericol uriaș în momentul ăsta Pentru România Ca opoziția să fie atât de, de celebrată Și de împărțită și de slabă nu, celebrat, În timp ce e un bloc și ai să râzi, e un da. pericol chiar și pentru PSD. Și pentru, pentru PSD pentru pe că trebuie, se... să... trebuie să aibă poziție și nu trebuie beția puterii de care tot vorbește acum e reală pentru toată lumea. Deci Dacă... trebuie să aibă un control eu de care. Eu aș eu vreau aia. să aduc un subiect atunci că no. vorbeam de ideologii de asta. Spitalul de Arș. Da? este la Mine, în sectorul 1. Uh, noi în consiliu local am votat un buget de 250.000 de euro pentru uh, a uh, de... Uh, pentru a o, o moare. Așa se uh, a distruge toate uh, uh, virușii de acolo, bacterii de acolo, și ca să funcționeze da, încă no. doi ani până se construise un adevăr hospital. Știu da? că ăsta e subiectul dumneavoastră. Aici da, vorbiți de despre eu. partid. Pentru mai mă interesează partidul de... Uh, de opoziție pe care îl reprezentați. Nu Spitalul de Arș. Că de, atunci, de, dacă de vorbim de despre concret, Spitalul de vă spun oblig obligat să-l chem și pe primar. așa e frumos când vorbim despre uh, un ba, subiect. Vorbi... Partidul mă interesează și situația opoziției. Uh, înțeleg că domnul Cioloș va veni la dumneavoastră până la urmă. Că a fost o mare bătaie pe domnia sa și Domnule... ba liberali ba Asta mă interesează. Ce strategie aveți? Vă uniți cu Partidul Național Liberal? Nu. Când... Nu. Spitalul, de și este o problemă a primăriei. Și când vorbim da, da. despre noi, primărie. Spunem că problemele -au, spun, spun probleme au fost ideologice. Eu arăt o problemă foarte mare care ne doare pe noi toți. Pentru că dacă am avea o problemă și copilul nostru ajunge acolo, știm că șansele sunt că nu va supraviețui. Ca așa mi-a spus doamna doctor am și va... probleme... no. okay. Atunci, nu se spune, spun, nu, problemele sunt ideologice. Înțeleg pro... uh, întrebarea dumneavoastră. Domnul Cioloș, Domnul Cioloș uh, el vrea să. Deocamdată, să știți că nu, nu, nu s-a decis că A spus, uh, știți și cu mine acest lucru, că va crea un ONG. Vedeți mm. <laughs> cum lucrurile cu se inversează. Dar el vrea să susțină o nouă uh, nou, uh, elită politică, vrea să facă uh, dezvoltare. Să știți că de asta e, vo e vorba. E vorba de a avea oameni. Știu că am spus asta 200 de ori, o să-l spunem că din nou competenți, de a avea oameni cinstiti, oameni care au un alt spirit, care se lancează în această lume uh, politică. Și dacă nu, tu, totul e vorba de oameni, dacă nu schimbăm oamenii și dacă nu avem oameni care uh, văd lucrurile altfel... Vă rog. să spun că este puțin mai mult decât de oameni și vă aș da exemplu decât despre oameni. Exemplu companiilor de, stat, companiilor de stat care au fost administrate de stat o perioadă și a fost dezastru l am administrat cu privații și a fost cam același dezastru și ne-a costat puțin mai mult și întrebarea este ce se întâmplă acolo. Din punctul de vedere nu oamenii făceau diferența dar principiul. Nu niciodată l-am spus domnule, când ești managerul unei companii de stat, acestea sunt principiile la care nu trebuie să te abați. Atât timp cât tu nu ai principii și de asta vorbești de, liber, de liberalizare, Dacă ai, ți-adopt niște principii liberale și mergi cu alea, pe mergi cu alea. Așa și la companii de stat. Atât timp cât poți să schimbi. Privat, stat, nu, vin. toți a făcut la fel? Dacă, exact, dacă nu ai niște principii și le spui, băi, toți, uh, poți să-l lași pe de asta. Dacă îi spui, nu depăși, asta sunt reguli. Și cu asta mergi și mergi mai departe. Și ne, ne asumăm toți, atunci poți să mergi mai departe, indiferent de oameni. Nu, uh, deci, chestia asta cu oamenii, că trebuie oameni diferiți, oameni buni. Oamenii buni, români sunt români, aici în, în țară spunem că sunt leneși, pleacă afară și, uh, și uh, toți au, majoritatea au succes. Pentru că acolo sunt niște principii, niște reguli pe care toți și le asumă și merg mai departe. Aici, de multe ori, este Haos. Este foarte, de exemplu, să fii antreprenor în România, este un chim. Foarte mulți nu mai vor să fie antreprenori. Nu vor să-și mai deschidă firme. Se duc afară și zând își fac firmă, stau 2-3 ani, lucrează la cineva grav de exemplu. După 2 ani își fac firma lor de zugraf și aduc de acasă prieteni, vecini și cu firma lor mai de, merg mai departe. Asta nu înseamnă că ei nu erau buni în România, sunt buni acolo. Nu oamenii fac fel. Locul, principiile, sunt niște valori pe care toți și le asumă și merg mai departe. Da, cum rezista gol, de asta? me, Ion, Ionită. Cum rezistă opoziția asta? Cum se coagulează? Ce nu, șase sunt? Nu, rezistă, rezistă. Că până la urmă se goaie măre, măreața guvernare. Deja da cu capul de pragul de sus. Deci în zilele astea, dincolo de propagandă, dincolo de imagine, bătălia cu gaura și așa mai departe, Realitatea e realitate Nu ai banii respectiv Adică nu că nu i-ai, că nu stau undeva banii Veniturile sunt lunare În fiecare lună îți vine un venit Și așa trostogolești Dacă nu-ți vine venit ăla Nu a venit în noiembrie, nu a venit în decembrie Începi să te îngrijorezi Pentru că dacă în ianuarie, februarie, martie Continuă la fel Am încurcat-o cu toții N-ai de unde să Dai în plus, n-ai de unde să dai la nivelul actual nu e vorba de majoră, nu-mi doresc așa ceva. E foarte bine că să măresc o pensie. Da, Ar fi corect. trebuit să, să mărească pensiile mici mai mult, nu pensiile mari. Nu știu ce, când ai vorbim de ideologie, că nu e importantă, Ba este e foarte importantă. Important, pentru e, e, e pentru că dacă sunt da, un partid de stânga, cu adevărat, de de și PSD-ul e un partid de stânga responsabil, sigur că se duce la categoriile care sunt cele mai dezavantajate. Sigur că un partid de stânga mărește, în primul rând, pensiile mici. mici. Foarte bine. bine. Nu mărește un partid de stânga pensiile mari. Iată cât este de importantă, pentru că degeaba am un om competent, e foarte competent omul ăla, știe economie de duduie. Dar el gândește să măresc pensiile mari, nu să măresc pensiile mici e foarte competent. Nu. Dar nu, nu asta mă interesează, în primul rând. Mă interesează să facă ceea ce scrie în spatele lui. L-am ales că e partid de stânga pentru că îi ajută pe cei săraci și face redistribuire mai, justi... mai justă în România. Ok. Nu aleg pe unul care să dă de stânga și îmi face politici neoliberale. Cum s-a întâmplat în România de până acum de un haos total. Competența e foarte bună. Dar trebuie să aibă și o gândire, o, linie, o da. strategie. O Pe de altă parte, dacă continuă, intrăm în recesiune în 2017. Da? da îmi Ai două luni de scădere de venituri. Nu știu ce se întâmplă în industrie, nu știu ce se întâmplă în comenzi, comenziile în industrie și așa mai departe. Știm că am crescut deficitele, deficitele comerciale ale României. Le-am crescut, pentru ceea ce spuneam. Scazi taxe, mărești puterea de cumpărare, este foarte bine, este excepțional. Nu dezvolți în România economia României, vei importa. Vei cumpăra frigidere, televizoare, mașini, tot ce vrei, din afară. Eu voi face export pentru că voi plăti locurile de muncă din străinătate. Asta nu e... Toți clamează, păi patriotismul este să dezvolți România. Să faci locuri de muncă în România, da? Nu să spui că îmi fuge capitalul străin. Încurajarea capitalului românesc Ei au un program PSRU Dar PSR nu românesc trebuie Încurajarea capitalului din România capitalului. Capitalului trebuie din În România banii nu în România, are culoare trebuie să, nu, vorbești, nu trebuie să fie culoare Antreprenoriat investiții Problema este că un alt exemplu 088, țineți minte, anul trecut a fost introdusă acea declarație Unde statul decidea Cine să fie preditor de TVA sau nu Simpla introducerea acelei declarații Ne-a făcut să pierdem 10 locuri în topul Internațional de competitivitate dacă asta ce înseamnă un investitor să vină în România și vede că tu ai picat în într-un an de zile 10 locuri doar pentru că ai o declarație. Ce-și imaginează ăla despre restul sistemului din România? Uh, și a, a, asta e, aici nu sunt de acord, domnule. asta vreau zi, eu o, o poziție puternică? Să veniți la tribuna Parlamentului da, nu, ia să un iau un și... exemplu. Păi nu dar mai dar sunt... mare bine pe care poate să-l facă un partid, indiferent acum ce fel de partid e, dar o majoritate solidă, stabilă cel mai mare bine pe care îl poate face românilor în momentul acesta, de face, să ia toată legislația din România și să o pună cap, cap Pentru că oamenii nu vor să fie antreprenori. Păi nu vor să fie, pentru că, că se facă într-o într într junglă în care nu mai știe cui plătește, de ce plătește. Am vorbit cu un prieten acum câteva zile și a, să luptă ah, de ah, ah, ani să-și facă o pensiune. Și și-a făcut-o. I-au venit să plătească șapte impozite diferite, de la diverse instituții. Că îi spune, ba, ai trei camere, da, eu stau într-una. Bine, ai două camere, dar și jumătate, că intri și pe hol, da, ai și geam, dar priza aia, nu știu ce. O, deci, îți iei câmpii. Nu poți să dezvolți nimic. Domnul Hândră, da. vă Dacă da. cineva vine în România și da, face... Corect. Clarifică tot ce înseamnă de, joc, în afară, de fapt, uh, Contradictorii, unele peste altele, faci după o lege și e în contradicție cu altă lege. Și păi sunt norme nu de asta și avem nevoie de opoziție? Dar de opoziție? face cineva nu ceva, face nu ce nu... mai mare Știți, știi, știi, știi, e, e, Și vă rog să mă credeți că e important lucru ăsta. Trebuie să înțelegem că există Bucureștiul și da. există restul României. Ce uh, ce spus, ideologia spus, ideologi. nu spune nimeni că nu e importantă. Din păcate, avem foarte puține posibilități de a comunica și de a discuta despre aceste lucruri. Însă eu vă spun, acolo, la firul ierbii, știți de ce s-au pierdut alegerile de penele, de exemplu? V-am dat un exemplu cu primarii. Mergeam și spuneau, domnule, PSD-ul spunea, dăm salarii. Guvernul responsabil susținut spunea, nu dăm, că suntem responsabili. Apropo de ideologie și de prudență. Mergeam și spuneau, domnule, dăm pensii. Noi spuneam, domnule, nu dăm pensii. Că trebuie să, avem, că trebuie să avem... Nu, nu, chestiunile Dar astea avem, plecând de la ideologie... Ceea de ce, frică. Ceea ce vorbim e foarte frumos. Eu vă fald. spun însă că PSD-ul de-asta a câștigat alegerile. PSD-ul a câștigat alegerile pentru că le-a provis în, oamenilor... Stați, nu știu dacă Acum vă aduceți aminte. legea da. cu 102 taxe, da. legea Dragnea, da? da. da? Liberalii au votat-o cu două mâini. 100%, da. unanimitate. După care iese doamna Gorgheu și spune am votat această lege, foarte bine românii să nu plătească taxe, dar nu sunt bani. Cum nu să vă mai S-au făcut greșel în partea de comunicare Ați votat tot ce a vrut PSD-ul Dar PSD-ul și-a luat și a... păi dar, dar, dar și a... A... PSD-ul și-a luat partea Și-a spus iată am -a scăzut taxe Și liberale au rămas De ce nu faceți la anul în Congres? De ce faceți abia? PSD-ul și-au jucat cartea faceți la potrivit statului Partidului Național Liberal Alegerile se fac în termen de 6 luni de la alegeri, deci cel mai târziu vom avea convenția Ăsta este punctul de vedere al bazei partidului, ca aceste alegeri să care se facă. Care e baza partidului? Baza partidului, toți membrii și simpatizanții cu care noi mai discutăm. Și când mai... discutați, când v-ați aliat cu PD ul cu cei de la PD ați consultat baza partidului? Domnul Andră, stați, stați, să vă răspund și după aceea trecem și la acest aspect că chiar l-am trăit. Nu, da, e, e bine e, că, că baza partidului că să Atunci toți se plângeau că n-au fost consultați. trezit cu Mă cunoașteți de multă vreme, știți Nu deputat, deja sunteți de deputat, nu mai de fac Nu baza partidului, știți <laughs> ce dorește. Când a fost Baza partidului își dorește. nu mai o conducere legitimă nu mai puțin, vă rog. Baza partidului își dorește al Elegeri, rapide. Orice, știu eu, așa, prelungire, creează impresia oamenilor că cineva lucrează, că se fac niște cooperative. Da, eu așa Ia, am și auzit. Iar, iar lumea nu mai suportă. Trei am zis că sunt. Trei lumea, cooperative. Iar lumea nu mai suportă astfel de lucruri. Eu sper că, și eu mi-am făcut auzită vocea în Forurile interne ale partidului, să spun lucrurile astea. Știu, fără dacă nu și știu, chiar ai fost la ultima întâlnire de la grup. Eu spun lucrurile astea pentru că e foarte important să nu ne rupem de oameni. E foarte important să-i ascultăm. Apropo de fuziune, o să vă spun cum s-a făcut. ce a fuziune? Întâmplător am fost martor al acestei fuziuni. Cel care a avut ideea este un om pe care dumneavoastră-l cunoașteți, Teodor Atanasiu de la Alba, de asta a fost un eram, succes. Eram la momentul respectiv acolo. S-a vorbit în seara respectivă cu domnul Hava, cu Vasile Blaga, și au zis dacă nu facem fuziunea un partid de 12% și unul de 15% și cu un PSD care exploda la momentul respectiv, urmau legile alegerile deci, prezidențiale o, o să ne rog, era un de a, astăzi, a unul de 15 aveau 27 au... fuzionat are 20%. A, Ei, nu, a fost o idee -a foarte bună că între numai că între timp domnul Ioniță amintiți-vă aceste două partide au susținut un președinte bun pentru România. Asta e singurul lucru de bun, de bun care am scăpat de băsăt. Da, asta nu v-am reproșat. Aia n-am reproșat. Lucru. În campanie noi am avut măsuri pentru pensionari, eliminarea impozită pentru toate pensiile, asta era în campanie și avem cota unică, erau măsuri liberale, reducerea ceasurilor contribuții de exemplu pentru angajatori. crește să minim și aici vă aduc aminte ce a spus domnul Guindanu în prima zi. În prima zi a spus că a crescut să minim și asta aduce la buget un miliard. Deci el crește salariul minim și 1 un miliard de lei la buget care îi ajunge pentru a plăti pensii mai mari, 70% din costul pensiilor mai mari. Așa se face politica economică la PSD. Crește salariul minim, îți vin venituri mai mari, că oamenii plătesc prin impozite uh, uh, uh, la, la stat și tu apoi plătești pensii mai mari. Tu Ilegal? Nu este legal, dar este distructiv pentru economia, distruge economia. Și atunci, da, domnul, domnul Grindean, mai ocamite că v-a spus domnule, dacă aveți idei, dacă vă așteptăm la discuții, vă așteptați văzut, să Eu nu l-am văzut unei declarații atunci, n-am auzit declarația atunci după Nu a zis că dacă sunt în opoziție Draghi. cu plăcerile din Nu mie mi-a se... zis. Eu, eu l-am văzut pe domnul Domnul cu domnul Cu domnul Dragnea. Păi l văzut pe domnul Grindeanu? nu am crezut că a dispărut, l-a dus la guvern, am prima zi da, mi se pare Eu da, L-au da. adus la o V-am dat un exemplu, că acest, aceste măsuri se fac cineva... Trebuie să înțelegem ceva. Nimic nu este gratuit și cineva plătește. Și atunci când tu impui salarii mai mari, costuri mai mari, cineva trebuie să plătească. În România lucrează 30% din populația activă, care produce 100% din PIB. Asta, ăștia sunt, 30% din populație, lucrează. No, toată lumea lucrează. lucrează. Nu. Din populația activă, 30% sunt De angajați și lucrează. Sigur, dar nu sunt angajați nu. toți. Păi, da. 30%, nu. 30 lucrează. Ideea este următoarea. Că noi prim, ce face guvernul acum, ea și redistribuie ce la ceilalți ce producă ăștia 30%. Pe așa Las, a fost întotdeauna. Nu a fost așa întotdeauna. Acum da a fost, a fost mai ma, mulți care lucrau? Poți să mai lași. Da, poți să fii și mai dacă că vrei îi investiții, dacă vrei investiții, Dacă vrei investiții, da, o să plece toți până la urmă. Și pleacă toți și se duc în Dacă vrei investiții, trebuie să mai lași și eu le-am buzunat investorului să facă și el investiție. Nu pot toată ziua să-l clarești. Și vă mai zic încă un risc foarte o măsură foarte bună. Că ai zis, nicio amendă nu se de nici o firmă până nu vin adică ce de la finanțe dar, să, să și atenționează. Mie mi-a plăcut foarte mult. Un viz. exemplu și un risc foarte mare pe care l-avem în România. Exact și s-a întâmplat în 2010. Astăzi creștem salariile la, la stat și salariul minim. Știți și, și, și pensiile. În perioada de criză știți care sunt cele mai vulnerabile sectoare din economie? Sectorul bugetar și pensionarii Pentru că de acolo va trebui cumva să reduci Nu ai cum altfel. Nu poți să te duci peste tot. Așa cum s-a întâmplat în 2010 se va întâmpla și peste. Nu știu dacă în 2017. Să sperți dar sunt acest sector este cel mai vulnerabil în momente de criză, că nu ce să faci? Nu se poate să să-i taxezi tot pe privații în criză să eu, mă, că tare nevoie de venituri Da, corect, chiar Asta nu se înțelege, Nicolae. Ia spunem, cum vezi tu lipsa asta sau mă rog, neorganizarea opoziției? E te tegringoladă totală, nu știm, liberalii nu știm ce vor face, așteptăm până anul când au congres. Nu, dar Nu știu, cred că se nu, până nu se cine va conduce partidul ăsta, n Cred că sunt probleme probleme interne și de dacă tocmai mai Eu am explicat ce face. Să Dacă tot mai întrebat cred că sunt dincolo de o eventuală coagulare a opoziției, sunt probleme interne de fiecare parte. La Liberal avem doi reprezentanți eminenți aici. Trebuie să pună de acord, în primul rând baza să se exprime și să fie, fiind o conducere. fi la bază. Cum spunea Ioan Me care nu prea e a legitimat foarte puțin vă întrerup. Eu am făcut o propunere cred că foarte democratică am cerut ca președintele partidului să fie, de, să fie ales de către toți membrii partidului domnul Dragă. puteți să faceți, făcut, niște, puteți să faceți bani, făcut, niște ați învățat niște de la domnul Dragne ați învățat de la domnul Dragne este reprezentativ și cred că dincolo de asta înainte de a învizașa că tot vorbim românește bine în această seară și în special în acest platou, o uniune eventuală cu sau fără domnul Ciolo și o apropiere sau o fuziune cu usr trebuie ca USR-ul în ciuda spuse de Clotilde Armand trebuie să se definească ca partid mult mai structurat și mai clar sunt diverse tendințe ideologice Asta nu nu este o... și Nicușor Dan uh, și îmi pare rău că citesc într-o emisiune realizată chiar de mine uh, mi-a spus textual că nu știm, înainte de alegeri nu știm dacă nu ne vom sparge după alegeri da. și am apreciat sinceritatea da și neabilă politic, dar a vorbit Nicuși Ordan. Și a fost foarte unest. Și s-a reproșat foarte multă vreme și de dușmani și de partizani. Dar cred că așa ceva e foarte posibil. Dincolo de asta, ar trebui o clarificare generală în interiorul partidelor, După care putem discuta și de domnul Cioloșcă. Și asta e o soluție care mi se pare foarte ciudată. Fac un ONG care să propună diverse inițiative și diversi oameni și la PNL și la USR, și, de fapt, asta înseamnă da. că tu nu e o luare de poziție. Zbăla, eu decize, usr, vezi, da, USR este, este un partid perfect pentru epoca post-ideologie. Da. Adică este un partid cu Nicu Jordan și cu Clotilde Darman care s-au ciocnit, dintr-o dată, după alegeri. Puf! S-au bătut cap în cap familia Arman cu da. familia USR, cu Nicu Jordan, și acum construiesc altceva, non-ideologic. Da, eu cred că vă explic. să folosesc un termen francez, dar am să-l în în engleză. Să că zânsa. Să zânsa. Nu găsesc, cuvântul că nu cred că există. Deci Miserică a fost un partid până acum, a trap catch everything, prinde tot. Deci a prins, a prins tot de la început, tot spectrul, da, da acum nu mai ține. Trebuie Așa e la parte de entomologi ăsta. Da, da, cu, deci cu fluturi era, de era cu de deci mătase. Nu, da, e a... bun. Cine nu vroia de la liberal, ăia de stânga care era care PSD-ul era prea închilozat și prea de stânga și nu hmm. suficient de eficient pe probleme, hai să-i spunem de the... Occupy Wall Street dacă tot vrem referințe extreme. Ați văzut ideale. că s-a Occupy. Deci, nici PSD-ul nu de stânga România dacă stai să te iei după criteriile clasice. Și atunci au luat tot ce nu găsea sau ce a vrut să se implice în politică, ceea ce da, e tipic de un sistem, ce okay, Dar nu mai ține acum acesta. Da, acest da. un post trebuie să devină atero, deci trebuie să devină un pământ Adevărat, fertil, voi este totuși, trebuie fertil. să ceară, de, care să crească ceva coerent. Un sistem care basit, Să pe poată... sistem nu po să fi decât în opoziție, de că dacă ajungi na. la putere mai este antisemitism. Nu dacă ajungi antizist. Antizist. în opoziție, zice eu nu vreau, mă duc în opoziție că sunt azi. Da, eu sunt azi, să se afute cu nișortan exact în acest platou, înainte de alegerile locale, unde trebuie că numai dacă erați, nu faceați politică, astă seară era turul alegerilor astă seară faceți echipă. Noi noi să ce faceți, politic Nicolae, Dar articulată și clară, pentru că tot noi. Trebuie să știe și oamenii să unde să vă cine găsească. Cine no, no, no, pe, unde nu o să clar, fiți niciodată și unde o să vă găsească clar că, că nu vom avea 50% și că nu vom face. Uh, nu, spuneți-mi ce guvernor. veți avea. Da. Nu ce nu uh, veți avea. Nu, uh, nu. No, no. Și atunci nu, nu aveam nevoie să precizăm un, uh, un program de guvernare absolut precis cu tot ce vom face, pentru că știam fiind partid antisistem și fiind exclus o orice alianță cu sistemul, știam că nu vom fi la putere. Uh, noi ce ne propunem era un spirit, așa s-a spus, spiritul lui de altfel de oameni, altfel de politică, altfel de guvernare. Este clar că la ora actuală. Trebuie să luăm timpul și așa facem acum, unde definim domenii de expertiză, experții care preiau niște grupuri și care studiază. Care ideea care unește partidul... Trebuie să studiem drumul politic, Specialiști sunt drumul economic, moderat, care va permite să avem o creștere economică care ne va permite să păstrăm oamenii, cetățenii români în România. Orice partid din România vrea să guverneze. Asta e menirea partid. Sigur, deși noi vrem să guvernăm, dar ne propunem acest lucru în patru ani. Păi nu ne-am propus să guvernăm România și, și a... așa am fost foarte clar. Nu ne-am propus aceste alegeri. A înțeles. fost un lucru da. extrem de clar. Da, da, dacă, dacă ajungeți la guvernare, v-ați pierdut obiectul meu. Dacă, vă dacă să ajungem la da, guvernare, trebuie să vă deschizi, no, no, no, să plecați no. acasă. Nu am spus asta. Nu a fost atins. Noi acum avem, vedeți, dezbaterile care se fac în Franța, în Germania. Pe tot spectrul, de la uh, dreapta până la stânga, de fapt, au loc un interiorul ucr pentru că, de fapt, noi considerăm că noi, ști, noi facem politică corectă, necoruptă, uh, cu, orientare cu o orientare da? civică. Deci, într-adevăr, avem tot spectrul politic la noi. Acum, ce facem acum? Definim un model economic eu regret foarte mult că aceste discuții care sunt extrem de interesante, dar sunt extrem de teoretice, fără niciun fel de date, fără, uh, fără un suport uh, uh, un model economic construit clar, nu prea au sens, pentru că vorbim de Dada teoria chinesienă, vorbim Arman. de libertarianism într-un spațiu economic care este altfel decât era definit acolo trebuie să avem un model economic clar și să putem... Un model sur... economic aparține unei ideologii nu Aparține unei ideologii Objective. Noi considerăm că problemele României, la ora actuală, sunt, uh, sunt de creștere pentru a putea susține faptul că oamenii vor să rămână în România și să nu plece pentru salarii mai, mai bune. Uh, asta este ceva moderat. Trebuie nici, extrema, nici ultraliberal, nici ultrasocialist. Trebuie să susținem economi, uh, susținem reindustrializarea și, noi același timp, să-i ajutăm pe oamenii să nu plece. dacă. mă lucră. Uh, uh, când aud de reindustrializare, deja am creștenit. Noi, da cu toții Dar ce are Aș vrea și eu să Dar ce, se da, ce este e foarte clar Despre asta ați vorbit și, ce și să să voi dezvoltați? Poate industria grea, poate siderurgia Nu? poate construcțiile de nave, este poate, da. da. și la construcțiile de da. dar nici nu putem da. să rămânem, să cioplim fluiere și să vinem no, prin pârguri, cum ne sugerează oamenii. Poate acest ne de să ciopem fluiere aici, nu se mai face așa ceva de no. -aș să face IT, să face da. clouding. i ai... da. De asta trebuie ascundem. să fie dezbaterea, să avem competențe pe care le avem în România, competențele pe partea de cercetare, pe partea de educație superioară, ce a rămas și acolo o să dezvoltăm exact cum se face în toate aici, de, Europa. Sunt de și asta mi se pare mie doar lozinși, pentru că oriunde te uiți în Europa, toți au același discurs. Vrem tehnologizare, vrem da. uh, învățământ superior și mai departe. Ideea este că uh, ce știm noi foarte clar este urmărul lucru. Uh, oamenii răspund într-un mediu oriunde ai fi. În 2005 în am scăzut taxele și ce s-a întâmplat în România, dintr-o dată conform, s-a conformat voluntar. Deci voluntar au apărut contactele de la negru uh, la toată una sau a albi nu avem nicio legătură că România era diferită de spațiu. Nu. Atunci când crezi motivația corectă, Ce românul, răspuns, africanul, asiaticul răspunde la fel. Știți cum a devenit Noua Zeelandă, cea mai... este a treia țară din lume, cea mai liberă economic în, și în anii 80 era una dintre cele mai sărace și mai socialiste. A adoptat și chiar în modelul lor, spun clar, au adoptat ideile lui Hayek. Libertariel. Eu a adoptat... Dar spun clar asta, negru pe alb. Și Noua nu era nici Austria, nu era nici America, erau alt, altfel de oameni, dar să știți că am mers uh, uh, doar să defilăm cu lozin să spunem că vrem retehnologizare, vrem uh, idei, vrem învățământ. Păi, Deocamdată n-au altceva. Nu se, că sunt func... mai sigure. Lasă-te, să știți că un, este ce ce este oamenii, oriunde în lume, lume. când mediul. Și acel teren fertil există, ei reacționează la fel. Și românii, și de și... De ce terenul nu e fertil în România? De ce nu e? e? De nu este problema de sistemul, corupție, de absență de meritrocratie. Exact. Exact. Și atunci, sistemul, asta a fost propunerea noastră, de, anti noastră Noi vorbim de. De ce de mai devreme? De liberalizare? înseamnă să facă sistemul un pas înapoi. Să reglementeze, dar nu să nu intervină. Și să lași decizia mai mult individului. Nu să-i spui vreau să reindustrializez. Eu vin și. Nu, americanii n-au reindustrializat ei prin politică de partid. Eu am spus că astăzi libertarian, deja mă speriu. Când lași pe români să facă în ce credere, că e bine, e gata. Ajungem ca în vechea Zăerlandă. Domnilor. Să știți că regret că când am vorbit... O să vă spun în emisiunea viitoare, doamna Armă. Eu regret că când am vorbit mai mult de Spitalul de Arș, pentru că vorbim teoricul. O să-l Spitalul de Arș este un subiect concret care ne doare. Și asta este rolul opoziției, să spună unde spitalul de corect. Sunt de acord, e nevoie să faci Spitalul de Arș. Mă chem Mare plăcere, dar e frumos să discutăm de și primarul aici, ca să vedem. Nu? Ca, să, ca lumea să Sunt poată alege... Sunt o o asta este opoziția. Să spunem că nu este în regulă. Asta -i asta -i poziția la primărie. Opoziția la, schi, pe la, treaba, poziția la primărie o și de o opoziția de puteții, ce spuneți dumneavoastră. Nu e opoziția politică. Dar vă mai chem cu... pe să... 15 secunde. Mi se pare că nu am gestionat foarte bine pierderea. Aici mi se pare că aveam o problemă. Nu am gestionat... Gestionarea victoriei sau pierdere e mult mai important decât gestionarea victorii. Și cred că aici încă avem de învățat cum să gestionăm această pierdere. Asta azi totuși de liberal ceva foarte bun în seara asta că vor consulta în sfârșit baza partidului să vedem ce dorește partidul până la urmă. că poate că de aici a, a plecat și Sper că succesul. am văzut asta de la USR. Vedeți că sunt Eu așrevdores să fiți să <gătă> fiți președintele. Eu n-am spus că îmi doresc acest Eu îmi doresc eu ah. okay. da. aveți aici, La sectorul 1, da. vreau sustinător să menționez sectorul Oloi. că aveți aici domnul Andru, un domnul un susținător. Da, puteri. eu am avut un susținător și mi s-a părut de bun simț să susțin pe doamna Aro. Da, și și și noi am suntem, fost apropiat de PNL, dar PNL-ul la de stânga care era pe vremuri. O PNL Mai... de pe Cu o componentă e. puternică de stânga. Noi nu libertariană, la la pare rău. Să la 1848, la 66, noi. la 7, no, nu, în, Cred că, la <laughs> era la avanție, că Dar nu era rău. <coughs> Atunci erau niște personalități. Tu Acum sunt niște personaje. Penel... Asta e diferența. Vedeți, aici face diferența. pnl nu este împotriva justiției sociale sau a Nu M-am bucurat să îmi spuneți ce este pnl nu este. Spus ce este Eu, prima dată când am făcut literatură și am scris o, o proză și m-am dus la <coughs> Stefan Găbrian, era o proză despre ce nu-mi place mie, cum nu-mi place așa. Și el citește, zice Dumnezeu, dar da, toți spuneți domnule ce nu vă place aici și unde nu sunteți dar, dar spuneți-mi, domnule, cum sunteți, ce vă doriți? Că, că e singurul partid național liberal, național încă în viață, în sintagma, încă în viață în național Vă doresc România. succes, dragi liberal, vă doresc succes la un dumneavoastră jurnalistilor vă doresc și mai mult succes doamnelor și domnilor, până mâine seară Dumnezeu să vă dea numai bine